Jabur 15 dari ayat 1 sampai 5 Masmur Daud Ya Tuhan, siapakah yang boleh tinggal di kemah sucimu? Siapakah yang boleh duduk di bukit sucimu? Orang yang hidup tulus dan mengamalkan kebenaran serta berkata benar dalam hatinya. Orang yang lidahnya tidak menfitnah dan tidak berbuat jahat kepada orang lain juga tidak mencelah temannya. Orang yang membenci mereka yang berkelakuan keji dan menghormati mereka yang takut akan Tuhan. Orang yang tidak berganjak daripada sumpahnya meski memudaratkan dirinya. Orang yang tidak mengambil bunga daripada pinjaman uangnya dan tidak makan suap untuk menghukum mereka yang tidak bersalah. Orang yang melakukan semua ini tidak akan goyah.